Hau nik baitu zei, ratxa joa. Gondiatu bat, zei abesti proposanen eh? eta hain bat historio. Komoduen, estraina eh, guaisen doinuekin azidogu zailu eta sortzigarren zail honetan ba... ...bizkate, hortik diretuko dugu ez. Hip Hopan... Eh, ...hildotik. Hip Hopa bakarrikez, baina, bueno... ...bizkate, eldulekue hori izango da. Gurien... ...hitzua eh, dekogu gaur... Aupa, aupa! Aupa! Aupa, itxua! Zeran! Dana ondo? Ba, ikiz, dana ondo, Bueno, gaur egun ja... Ez bizkatte eh, mo bueno, topiku da, baina jaoko gauza edoiko doinuak bihurtu die hip hopak gurienbe bai, hip hop euskera bada, bai. bada, ez badau bai azkeneko hori da, hori ones <laughs> ja. Baia da, ez? E, eta hortan, ba, zu meritu handixekozu, e, bai daia zu e, badeko zula e, hip hop horin e, gureratzen eh e, zan da ibilbide bat, azkenen zu ondela ja bai. desientes abiz hip munduen e, pintxetan beba, basiek egiten. eta piskaten gaurkuen hori buruz e inguberba, hondo da itzuzu, zure sei proposamen horrek esatuko guz eta erto primera de. Bai, Microtikan forai bilga piskat komentotasan <laughs> ba, e, oso gatzadala la ba, sei kantetan bakarrik eh eh hoenguan ibilbidea edo nire ibilbidea heldu naizen gaur egon naizen e, pertsonara edo edo E, egiten dudan edo entzuten duran musikara zela heldu naiz zen eh pizka bat ba bueno sintetizatzea baina oso gatzada benetan bete oso gatzai zen da bai Mai, zuri bueno ja sandozulen es mikrotika meo eh onda lasen bat eh nundi datorzu musikarekiko saletasunak pizka etxeetira datorzu e, su junsin hortik eta nundik eta noastik ez ala saldo laozu <laughs> ba, ba. Ba, bai, e, nondik, ba, etxetik, ez. Bueno, a ber, nik beti txikitatik ba, bueno, beti e, nere gurasoekin da familiarekin beti faranduleroak, e, oso faranduleroak izan gara, esan ba, beti egon gara nafarroa goni ez, ez dakit bepilloa lekutan, orduan, ba, e, giroa edo musikagiroa, ba, beti egon da, baina ze, berez, etxien ez eguen e, inorre musikarik ez. Eta, ba, gauzie azizan, dela pillo bat urte, Eh Kaspar Erlatarekin, hondurango aldian <risa> mundu guztia ezagutzen da Kaspar Erlata ba Kaspar Erlatabanya oso jende gitxi entzun daoz, gainerazke ez dago eser grabota eseser. Da bueno, ba berbetan egon garela. Eh, nik nire lehenengo kontzertuak 12, 13 urtekin emon E, Kasparla tataldearekin, eta, bueno, ba, gara joietako soinua, bueno, zu dengo, soinua batez be, ba, jende gaztearen tzat, punka eta eskaziren, es? Uh -huh. Eta horretan mugitzen ginen guk, ez geneukagun, oza, ni puta idea dena da, <risa> baina gogo asko, eta, ba, bueno, ba, gazte esara hori punto esrebeldea letrak, eta, baina, bueno, niri gehiago beti iterezagoin jata musika edo, oze, nundi datorren edo ze estiloak eta, eta dana, es? Eta bueno, basiera baten horrekin hasi ginen eta ba mugitzen ziren taldiekin eta, ez? Mm -hmm. Bai. bai. Yeah. Mm -hmm. eh, betan, be, Eh, be talde mitikoa, ez? Eh, nik Eh, Ena bena ikusi zuzenean, ez baina entzunda askotan. O sea, bai, ezke <laughs> urtiek pasa eta noiz behinkabeti eltzen jatal. E, e, ikusi dugun argazki amen, jurretan ateratako argazki bat, frontoien ateratako argazki bat, nik amairu urtekin, nire taldekidiak eh, amaboz, eh, tiki, bateato, kuko, eta kaspa ginen, los kaspa derrata, ez? Eta horretan ebiltzen gineen, Ba bueno, hainbat kontzertu mengein itugun, anestesiarekin jogen nuen, Hustia. bituz daz... Eh, well. Bueno, baya, es que oso sumea ginen, yeah. zena una pasada. Baina, eh, lehen, ez dakiz zergaitik igual denbora gehiago genu kagulako edo, ba, bueno, bazeriten zenuen txikitan, ba, talde bat sortu. Ez mm -hmm. mundu guztia sortzen zaren talde bat, edo, kuadria guztietan zegoen norbai jautzen dago da zegoen la gitarra, eta... Igual gaur egun hori ja gae, galdo egin da, hainbestez, mm -hmm. eziuk eh? ikusten dituz kuadriak, eta harlaro eda kuadria barru batien eh, musikariak egotea, edo musika interesatzen zaion jendi horrela egotea. Ez dakit, eh, da nire ikusten puntu, egual eh? gero mm -hmm. eh, ez da horrela. Baina nik ikusten dut hori ez, eh? lehen, ba, bueno, ba, danak ginen, hotze, beti gehenduen kalien, ez oen beste gauzarek egiteko, eta bueno, ba, ba, gitarra bat zeukana, ba, beti zeuren hori erlulatzen, eta... Mm -hmm. ba, Horlela, horlela, siginen, bai. <laughs> eta lehen eh, konta dozu, ba, ziren olenago, zaiatzeko eta behar ba, lehurtan ibili zinete. Ba. Bai, ba, gogoratzen naz, eh, lehenengo entzailo leku edo, eh, nire lonja izen sana, baina, bueno, gara jortan ez genu kagon bateriabe, jotzen genuen kon eh, tamborez de detergente, gaur egun hori gauzak ez diez eziztitzen yeah. bez, baina lehen zeuden, eta horrekin egiten gendun. E, hortik aparte, gero guk landako eskolan ibiltzen ginen, eta landako eskolan B, eutxiziguten lauterdiatika aurrera gela bat, e, bideo gela sana, e, entzaietako, zenik gaur egun pentsetan dut eta esaten dut. Madre mia, tío, zelako, oza, maizu handereñoak euki genitu. Oza, moderno, modernoak, una pasada. Oza, egin bizan, e, guk egiten gendun zarata, ez? Eta gero bai bebai, el, lasceta zen, zagutzen e, daren, bueno ya guste batzu jende, ezagutuko jende ezaguteko dau izan e, eh eh landakonsevn bat ez erekin bat eta hortsalbuen zegoen horrelako espazio txiki bat horrelako etxetxo txiki bat korta bat eta bueno okupatu gendu eta hortzen saratu gendu berai baizik ez hori quiero y opti olmara bestetaldie eta bueno ba barrela ba, mm -hmm. baina bueno hasiera baten eska eta punka egon zan Vale, luego falté allí que me gustó nada, ¿sabes? Viene también, vale, vale, vale. Y ahora, eh, bueno, ya píxate, bueno, piskate... ¿eh? Música Bueno, música era, ¿bates? Ve, su que carrera es un leningo propósito, ¿me gustó? Hortig doyela, ¿eh? Píxate... Vale, leningo propósito, demandas tal de que one step beyond, da, o sea... Gaur egun entzutan dozun kanta bat eta mugitzen zarela iguel, well, iguel. Well", mm -hmm. Baina ikusi oindela urte pillo, pillo, pillo bat egin zan kanta bat dala. O sea, ez dakitzen bat okingo dauen, berlogei urte inguru, kanta erraz edo berlogei eta piku urte inguru. Eta gaur egune eh, hainbeste musika ostien eta hainbat estilo ostien da kanta bat jartzen dozula. Tío, eta ez dana mugitzen horrekin, dilde dagoela. Da, benetan. <laughs> bai. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest rock steady beat of madness. One step, beat. Madness, eh, One Step Beyond, zelan, eh, pixkat, konta aldozu, zelan, hau eh, format, bueno, garaia gaitik, ez, ufresatzen, eh, edo nilion, edo kasetien ba, e, lukezala zure eskuretara. Eh, bai, eh, hau ze kanta eta, bueno, hainbeste eska kanta, eta niri punka gozatua eta asko beti, baina eska eta arrik eta horrelako soinuak, batez behi igual eska eta da eta horrelak gehiago hau, ez, uh -huh. e, eta baino. Eta ba bueno, ba soilese jende ezagutzen, eh ni ja hori zarman eukan ezagutzeko eta asi nitzen, ba bueno, ba e, ni baino Urte gehiago zegoen jendearekin ibiltzen eta sartu nintzen gazta zan bladan, duenako gazta zan bladan, oso gaztean nintzen bebai, baina bueno, ba, beti jende nagusarekin eta hortze pilo bat nire, nire neukan ideia bakarra musikari musika ikastea. Osea, musika mm -hmm. ikastea zen nahi dut, musika jakitzea, musika talde gehiago entzutea mm -hmm. eta beti nengoen... Edo diskak eskatzen, edo nire lehenengo diruekin diskak erosten, eh, lagu nahi grabetan sintak eta eta horrela. Bai, bai, bai, bai, horrela. Eta, bueno, ba, da referente bat moduen, ez zaten badozu eska... Pff, ba, eske, hau kanta bai. eskase ziño baten beti zartuen behar. Bai, o sea, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ondo, eh, bueno, zure bizitan, da bizitan musikalean, eh, evoluzio... Es, eh, bai, irankor bat dau, ega bai. hortik aurrera be, evoluzionatu zendunu, ez da, beste estilo bat? Bai, ba, ba, bueno, baiasai, zoi eze pizka batean, dagozitzen, bueno, eh, amair urtetik amabose urtera asko aldatzen da, eta masaspira, ba, askoz ba, gehiago. Ta, bueno, baias, asten zara irtetzen, asten zara gabiezagutzen, Gauzak eh, gausak oso harin si beti, Ziren, la rogeta marreko marka dan, dan oso harin si joan, gasta samplada ez da ke zer concerto pillo atalde, jotas oi ese enchuten ba ez daki, hori ba, ba, ba, pillo ba talde ba bueno, ba nikesan nire lenengon jazz kortaldiak eta ba eh sepulturas, latos eh, eh, eh, de pora, relakotaldiek, otik ondinion eh Joan Nintzen diaz metalera, eh Napaldiz Pio bat talde, jarkore, berdin jata, osea, nire gustatzen itxaidan, bueno, kanibal, kol, oh, zorre dako, kaina hundie. Eta hortipe, be, beste lagunak ezagutxerakoan, eh, pasatu gendu eta sortu gendu beste talde bat, eh, ziren mef, malformazionazen el feto. Uh -huh. Eta hortxe gehiuden zartuta, haber goberatzen manaz, gizajo MPBkoa, zegoen gitarra jotzen, Eh, nik suposatxendo gitarra, gitarra ez da que eh? zer jotzen dabe eze gero zegoen kuku, bebai bezala jotzen zabela gitarra eh, bateria uste tiki jarraitzen zabela izeten, bai eta, bueno, horrekin be Hori ba, izen zen oso, oso denbora gitxiko talde bat izen mm -hmm. Eta ez dut gogoratzen kantarik egin genitugun, edo ez gitzinen dana bertziñoak eta horrelako gauzak. Baina, bueno, be zoiesik asten eta soinu berrietan azten zara sartzen eta horrela. Eta, ba, bai, oso, oso gogoko garaiak, e, suizial tendensiz, mm -hmm. e, jo, ba, pio bat talde. Gaur egun entonbez karkas, oso talde gogo, nire gogokoen eta neiko hartien dago, ba. karkas entonbez, sepultura, horrelakoak, eta huelta, eta huelta, eta huelta, mm. eta huelta. Eta, eta ja gara horretan ja baneukan diru gehiago, erozen dituen diskak, eta amen durango un power record zeuen e, dendan, mm. e, ba, itzerra zeuken denda, horzea mm. kartzen zabiteen viniloak e, eta, eta gogoratzen naz beti izaten dotze, gaur egun aita eta nire semiekin geltatzen ja eta ez, bat patien amazartzi egelan eta bua, jeitzi volumenatio soratu bizara eta hotze topera ostia <risa> eta gaur egun perspektibaren egin iku izaten duzu eta izaten duzu ostia puta, ose gaina, bueno, horrela zan, así que bai, bai, bai, bai, bai, bai ordu asko musika eh, musikado disko dendetan bai, asko asko, asko, asko, asko asko, asko gogoratzen da ze aziera baten gazte-gazte, ba hori amairu amaboz urtekin erosten genituen diskak e, txirulan txirula saltzen ziren diskak Bebai saltzen sabien dizkake Bideocook Grainion, seguela part que emendizabalen. Uh -huh. eh, gero ya zabaldu zabien Power Records, biden daukiz zabien Durango, gero bebai egon zan diskabi. Uh -huh. Osa, que Durango negonda horrelako musika erosteko aukera, un dia egon da. Uh -huh. Ba, gero ya desagertu ziren danak eta, ba, bueno, ba. Uh -huh. Ba, uh -huh. no uh -huh. egon musika erozean nahi badozuan behaltzara iriburuetara edo interneten bidez. Bai, bai. Vale, ba, urrengo kantu antzungu gou. Bai. Vale, bentxe da. Sepultura, uh! Regius Resist. Buah, pepinazo. E borra, borra. Bai. Bomba, bomba. Bai, bai, bai, bai, bai. Zegatik aukeratu dozu... Bueno, ba, eh, kontatu dodombezala, eh, ibilbidea izen zan, ba, bueno, ba, hori punkatik, eskatik, eta eh, radicalizatzen jarnitzen, ah. eh, por culpa de la noche, bueno, eta, eta gauza gehiago. Eta, bueno, ba, sepultura... Eh, Gara hortetako taldeen artien, baina iretzako izen zen oso talde kutxun bat, ez dakit. Oso berezia, bere beraien hendizkake oso sakonera heldu ziren. E, Horizena, nire lehenengo tatuajea beha etxapulturaren logoa izen zen, ba, hori amago urtekin ikusi zelako truenoa, sepulturarekin. Horregaitik aukeratu dute sepulturaren kanta bat. Ez dia, bueno, bererdigaraiko hor txegontzan, bebait aldien, zelenago ziren... Hardcoreagoak, heavyagoak, trast metal deitzen zena, eta diska honetan ziren aldatzen behar eta eta asko gustatzen jata diska haudekon soñue bezalan grabota dauen, mm -hmm. eta zelako produziñoa dekon iruditzen jata dauela, borobil-borobil dute, bai, bai, bai, bai. Horrelako diska ateratzea asko gustatzen dela, Osa, ez bakarrike eh, Horteko norekak kantak zelan dauzen alkueratuta, eta, ba, bueno, asko gustatzen jaten taldie, beti, beti, eta noiz benka itxuten dudana, ez lehen bezala egunero, ez baina, baina, bueno, jausten dabe, bai, bai, bai. Onda, bez, klasikoetara bueltatze hori... Ba, egun, egun, rebeldetan, eta, bai. Eta, sepulturan tatu hori, zer, ia gastatuta da, bai, da, otxe, vamos. <laughs> baina, otxe jarla hitzen da, oza, sea, nik ez nazgo gora txen jaberata, oza, sea, azkenien, ba, da, beste urte, hotze ez... Yeah. Baina, bai bai bai bai bai ba bai, bai, bueno azkenen garaiko gauza bat izenzan be eta yeah. gogoratzen ekartzen dotzu ez hori garaiko horretako oroimenak be eta zelane gertatu zan, noiz, zelako roiue eta, uh -huh. bai, bai, berezia da, bai. Bai, horrek komenta dozu bai, eskaitien e, bueno, eta ibiltzen zinela nik baekot, oroitzapen hori edo durangoen bai lotzen dut, epaite egin guruen horre goten zinela, zuporatzen dozu bertan egongo zinela? Bai, bueno, guk egoten ginen gehiago, e, gernikara jaten ginen uh -huh. eta e, piztiñera eta zegoen piztiñera. Eta gero be, e, parkean ibiltzen ginen zegoen uan, uan bai. eta hortze. bai, bueno, bai, bai, uh -huh ba, eh, denbora pasa eta ba bai, Durangotik, ba bueno, le juntatzen ginen danak Pinondo, ba bueno, ba etetik Pinondora ba eskitarekin, uh -huh. sautzetxetrukoak egiten, bai, bai. Bai, kalie azkenien, eh. Kalie, kalie bai, kalie, kalie, kalie bai. Osokale salea bai. Au, uh -huh. oh, eh, mm. menpekin me Josendo eh, Patos asko iraun denbora, nozu Josendoen kontzerturik edo edo eh, ez, ez entxaioak eta bakarrik, ez. Ez, ez, ez, ez, sintiren eh Aldak eta askoren e, garaiak izen ziren, eta baina ez, baina e, beti egon gara zen. Mm -hmm. Bueno, nire kasuen beti egon naiz, ez, ba, e, gauzak egiten eta beti ba, musikari lotuta egon da jendearekin, eta gai. Bai. Mm -hmm. mm -hmm. Ondo, eta... Bueno, e, eta azten jata, esan bidot. Kasparratarekin, ba, ba, ba. jogendun e, sopeen, gogoratzen da zen behin batien, elinkilino komunistarekin, eta kapsularekin, gaur egun diezen ba, kapsula, ah Justo zeuden eh, argentinatik etorritak Pero... justo, justo, ez iren inor, tío. Eta betxo gure egun diezen vai. gauza, kikusten ditu ganean, kapsula eta tasaten dut, ostia, gugu joan gendu gaztetxe batien yeah. beraiekin, tío. Bai, bai, bai. Historia eh, curiosoa, eta, eh, bueno, es eh, askotan igual... Eh, bizitzen dugu zen gausa batzuek emoten da, ba, ez daien beste dan, ni gero konturatzen zala, ostra. Claro, eh, gauza askorekin, korekin, eh, ba, esan duena tatua bezala, o atatu gabe egun gehiago bat da, es, baina be jatzen basara pentsetan, perspektibarik egunik gusten badozu zatatu soztia, ba, gogoratzen da ez noi zer eta zer lan eta zergaitik izan mm -hmm. san hau, es, bai. Mm -hmm. Bai. Ados, ba, hirugarren kantua entzungo dugu, hirugarren pozo eh, ana? Eh, Vale, está Pero ya Está oiga, teniendo jara, jara, chando... Vai, se, se la en el duda o sea. <laughs> Matxo de mazo, eh? Vai. Eh, a beste Lucía baña baña oso oso oso cañera. Bai, oso, bueno, ni iazko gustate. Ori bai, pizkat eh volantazo bate igerrida, eh? Ese pulturatik tique... ba... ba -ba bueno, eh Ibarren proposamen honetada. Ba bai, baina bueno, fijetan basara iguales días Ain desberdigna, ke uh -huh. energia eta. Bai, hori bai, es. Eh, se gertatu izan, ba aurrera joan sala eta musika E, estilo desberdinak Berlin zirela Axel Tutsirella Oro Corrien, ¿es? Eh, pizka bat e, popularizatzen edo eta bueno, ni be Campuña egon nintzen, ja, nintzen bizitzera, Inglaterran egon nintzen eta han be eh música banicoan irizabalduzitza una uh -huh. locura, o sea, ta san la loqueta más reconocida música electrónica en be, ¿es? Bainantxo igual Igual gehiak ikusten da arruta el bakalago de horrelako ja. eta Inglaterland zeuen beste erroio totalmente desberdin, ez? E, Jamaica aldetik e, egiten zan musika elektronikoa dap, sein jangel, sein dranan beiz, pijip hopa, be, azizan mm -hmm. ere bezitxan zartzen, baina bueno nik guztot elektronikoa adibidez hauzetaldi e, front line asamblei, beraiek e, da diez, eta zeuden bebai ministri eta horrelako taldiek, pizkaban naztetxe, naztatzen zabiela Hori hardcore edo, hori punka edo, hori rollo eh, gogorra uh -huh. es, eta elektronika. Ez da igual, hori, ba eh, chila o bat edo melaseko yeah. edo musika da ascensor ditzen dana. Ez da lan, como un fondo sonoro insulso. Ez auze eh, ¿eh, uh -huh. deko gorputza, kontatzen dizu zeo. Jarrera badeko. Jarrera dako. Eta ba hortze musika en bolantazio bat izenzan, elektronika sartu zan, eta hortz zapatenesan daen ostiozu hementze. Jende da musika egiten talde bat barik. <laughs> Dau tipo bat, bale, pilo bat makinekin, eta pilo ulertzen ez ditudan gauza pilo batekin, gauza haue egiten. Nik gauza gureot egin. <laughs> eta ja asin intzen, ba, ba pizka bat, ba hori, ba, ba jende ezagutzen edo revistetan irakurtzen, gogoratzen dut internetezala existitzen. Yeah musika ose guztia eh, lortzeko eta. Bueno, san lokura bat, Bilbo neukan lagun bat, o sea, entzuten zabela hau. Eta beste guztia, baigual inglaterratik etortzen san jendiek atzen zidan, edo nioaten nintzenien e, musika hori e, lortzen neban. Baina mentxe hori esan, esan entzuten. Gero ya laro eta marreko amazkada aurrera joan zala, bella, ya, ya zizan e, gehiago, gehiago entzuten hori musika. Eta horrekin, hasi e, nintzen nik e, samplerrekin eta sintetizadorekin eta kajada musika ritmo sekin, música egiten. Betaldi ekitxinituen alde batera, mm -hmm. zer rollo bat dize, talde bate egotia goai da, baina be eh, lanasko da, ze jende <risa> geratu bizara, betideko norbait ezeo zere, dos deko goguek, eta azkenien kontzertuak emoteko moteko beda putada bas, entzaiatu behar dozu, eta esbago zu entzaiatzen konxertoa ez dizateratzen ondo. Za, <risa> bueno, banika aldatu neban eh, gitarra eta dana, aldatu neban... Eh, Ba makinak, makinakaitik Eta horretan jarraitzen dut gaur egun Hotze be, ba hori azaltu zan Ba huzen musika Eta zartu zan hip hopa be e, Estatu batuetatik eta Etoltze zan hip hopa bat ez be e, ba, ba Public Enemy, Cypress Hill Eta horrelako taliek ez Gutan Klan e, NWBA eta horrelako taliek Amentsen ziren taliek Eta Eta bueno E, nire ane txiki zebea hasizian ba, musika egiten eta beraz izan eh pizka bat gehiago hip hop munduen, ez? Beraz izan idazten, errapeatzen, eta bebai hasizian niri nik erakutsita eta ba, makinak ma ma ma ma ma erabiltzen, eh bera bebai hasizian musika egiten, baina bera egiten saben gehiago eh e, hip hopa eta eta beti zegoen niri izaten. Ba, bueno, joen hip hopagure txako eta ez dakizet Eta, bueno, ja, hortxe, ez dakite, sartun edo hortxe, baina, bueno, ja nire nahi zebe, azizan, e, ademaz flow taldearekin, durangaldian uh -huh. egondan lehenengo hip hop taldearekin. Uh -huh. e, eta, bueno, nik nintzen beraien dako bebai e, instrumentalak egiten. Uh -huh. Eta, ba, horretan li biltzen nintzen, ez? E, e, elektronika, hip hopa, elektronika, hip hopa, hortxe e, gustatzen zitzaidan roi, ez? Eta bat patien, ba, urtiek pasa, amentxe estatuan be, hasi e, ziren agertzen taliek, haurrezt Aziz... taliek bat baina zan neiko txiste gauzi ez. <risa> eta baina ja agertu ziren ja CPV, agertu ziren horrelako taliek solo-solo, agertu zan mucho muchacho 707 taldearekin eta horrekin ja izen zan boom, boom ha izen zan estatu guztian flip-hopa, eta niren be sartu eh, zan zakonago bai. <risa>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 edoian bizienen e, iruñara erosten hori maketas, claro, hori zeukan distribuziori, hori zeuen igual, eh suuri gustatzen iruñako talde bat zeukan maketa bitabarnetan iruñean. Eta ian bizienen horra erosten ze hori yeah. zirkuita maketena eta ez segoen edo ba bebai ba joem Así serían en Zaragoza te keltzen bai, maketak, de eta horrelako jendie oso gatzazal lortzea. Igual be horregaitik kostatu da gehiago. Eta bueno, ba, gero, ba, beti egonda antrollia martxe eh, martzata borrokarena, es eh? beti punkari lotute eta eta aurreri lotuta. Ba, hortik o sea, urten eskero, ba bai, seuden, eze, seuden ondo ikusita Hori Ori be amentzes gara jarriko de mártir edo baina be eh, nikasi nintzenen elektronikan eta ta bueno, o sea, begiratzen zidaten koma como, como marxi horrela zan, esan bi da eta gejoparekin berdin baina bueno, ba, bai e, gontzien oso talde potentiek eta be, azten zaraia ja gauzak beste ikuspuntu batek e, e, ikusten e, garaio honetan be eske, eske justo zinditute banandu bata bestearetik jaz munduan sartu nintzen uh -huh. e, mef taldean jotzen saben uh -huh. bat zain super heavy eta ber, bera heavy metaletik Eh, ez daki zelan jazan bukatu zabe bueno, Badaki zergaitik improvizazioa gaitik Aha. Eta jazadeko nindarra hori Improvizazioan ez deko beste musikak A ver, zuke izen aldozu Metal talde bat, bat bai, ertzen da punteoa Eta uu, uh, te luces Baina berez ez da jazabezala Zialdala kanta bat eta kanta guztiz izen aldana Improvizauta eta dana da zormena es? Eta justo hortze Arrapatu zidan niri jaza Jijopa baino pizkabatea aurrerago Ez analdot bebai Nik aso nintzen e, jasa eta fanki eta horrelako soinuek jihopa baina hogei hau, baina harinau, e, entxuten. Eta esan alda igual bebai elektronika elektronika tikpizka bat fanki ira pasatu nintzen eta gero jihopa bukatu intzan dut. Baina, bueno, ez inditut banandu ez jasa, ez jihopa, ez kuzdoi ez. Eberto, urrengo kantuan zungo dugut, horregaz lotura ahondia bai. bekona gainera. Bai, gero, bai. gero jarraituko izketan. <lipen> Soy un hombre de pequeños negocios Cuya misión es la de defender la tierra de los ataques De seres de otras galaxias Que le jodan a los policías No salgo en las noticias Pero puedo construirte el país de las maravillas Con mil alicias, haciéndote caricias Deja que una de tus rimas joda conmigo Y te la devolveré más abierta que un paracaídas Con mucho muchacho en el micrófono Será mejor que nadie tenga movitas Son como batallas perdidas Doy más vueltas repartidor de pizzas, estuve en tu casa, que estás en tu puerta, hay cenizas y uno de mis porros, puedes ver por ahí divirtiéndonos como cachorros, me anda la cerveza chorros y todo esos rollo Tuve mi nave espacial, todos los hijos de putas del universo, aprieto a un botón y viaja de planeta a planeta, solo intento hacer mi pasta y que nadie me la meta, idiota, no lo intentes ni con griertonita, ni con ninguna mierda, es mucho muchacho, con la fuerza cósmica, las rimas atómicas, me he follado a la mujer biónica, me salgo, Falgo, ya sabéis como lo hago. Te demuestro cuantos valgo Amigo, sube, sube mi nave espacial a de puta del universo. Ah, sube, sí, de de univer sube mi nave espacial a hijos de puta del cualquiera de los ruidos que hacemos Me parece hermoso, ¿sabes? Aquí todas las canciones son más de lo mismo Oscano, estado en Saturno Y también había cerveza Aquí Barcelona, siete notas, siete colores comienza os vamos a romper el cráneo Con nuestro hip hop contemporáneo Rimas, scratches, sobre ritmos Opciones azul, creo Es mucho muchacho en estéreo Por favor no lo hagas, hombre, no, vamos a por el oro, que le jodan al cobre, sí, enséñame la potencia de tu láser, que no soy el típico que se abre, a ver, mi tecnología va a convencer, vacas en la pradera, venciendo otro maca, groseros en la niebla, tú habla, sopla mi polla, hasta que se me infle un huevo, y luego, rayados como el queso, estaréis todos neutralizados por mi técnica en la consola. Sube mi nave espacial, los hijos de puta del universo, sube mi nave espacial, con los si te xuta pri ni. Suben mina bet maial siko te chuuta pro nivel. Suben Sube en mi nave, Los hijos de puta del universo Como el sol radio Un petado del extra radio, Que ahora hace apariciones estelares En la radio de tu carro MC saben quien abarrío El muchacho extraordinario Vence y sabe cómo se hace La madre dice Que una cuna se mece Y luego se te crece Y luego se te pierde Apostando por el 13 Un desmadre Y ahí estaré Grande como Chewbacca Mami, volveré con la pastaca Más de la que puedas contar jamás Desconoces completamente La dimensión de la fuerza cósmica Tú no coges conmigo, bobo, serías como mi juguete, una hormiga, un elefante, victoria aplastante, segura, solo si la hormiga no soy yo, ja, piénsatelo dos veces, que te vengas a joder acá, vete esta es mi jungla, mi gente, mis animales, tus cuamcis fuertes, tú no me vales en mis historias federales, voy todo cegao pa' noja. Todos los días son iguales, no sé artes marciales, pero pateo a mis rivales, soy aquí a Marte, quien la parte, cabrones, no hay otro igual quien mete, rimas como meteoritos, corre para cubrirte de pasada. Escúchame Sube mi nave espacial, disfruta de del universo. Sube mi nave espacial, Sube mi nave espacial, del universo. Sube mi nave espacial, disfruta Sube mi nave espacial, disfruta del universo. Sube mi nave espacial, disfruta del Sube mi nave espacial, disfruta onikatik hip hopera pasau gara, zer da ser da zure 14en proposamena Bueno, va, ba, ni kuste dot estatu mailan buma egin saben diska, eh izen zela ose hecho simple 77 si colores, eh, mucho muchacho 8 limitan, dive divoso produciootan, eh izensan, bueno, ni gusto mundu guztiari, burua buelta zigun, mm -hmm. diska, rimak eta ze ikusten gendu Estatu batuetan edo egiten sana, edo hortik datorren musika bat da, egiten garbi, eh, amentzegin altsala, kalitate hondiarekin, eta egiten zabeela, Bartzelonatik etortze torretako propuesta bat da, use. aurretik BCPV seuden eta eh, beste rollo konbatibago batekin edo, baina eske mutxo niretzako, bueno, letristarik, oberetariko bat da, gero dao eh, Juan Solo, bebai, eh, de Solo-Losolo sekue, eh. Eta egun beste baten bat horrela igual epetuko naben bebai, baina bueno, niretzako dies eh izinak dies. Eta eta hori ba, esaten dizuena, ba, nirena naizagatik eta bebai ba, garaia gaitik eta ni jaintsutenamen jijopa, baina mm -hmm. gaztelean iezen naben entutzen, zehitzaien gustatzen, baina ja e, dizka honekin ja ba pizka bat eh hasineban e, burue, burue zabaltzen. Eta ja gustiz multgildu nintzen eh produzinoetan bebai jijopa egiten soilik eh igual bachuta en bat batekin edo bester rollo batekin baina bai e, lehen esan dizuen abe bai e, musika honek ni topatu dot e, behar dudan guztia a ber zeranesan aldot alde batetik dekosoegu letretan edo bueno, letretan edo zein gauzaitik eitzigiten eh, da baina e, niri hasieran mugitzen sitzaidan e, ba hori taldea da ba public enemy eta horrelako taldiek hori rollo punka de con rollo eta hori rollo antisistema Topatune musika honetan, eta uh -huh. topatu doga, dut gaur egun jarraitzen dut. Eta gero musika aldetik nire, nire esparrua da nire arloa, musika eradna, nire letrista ez naz, nire nire laperu, eh? ni produktorea naz. E, topatu dut musika bat, e, musika, edo zin musika erabilita, eraman aldot gijopara. Zer esan aidot. Eh, nik sampling estiloa erabiltzen du. Sampling estiloa da ba beste ba, disketatik edo hartzen dozu eus muestras, atitchen aldatzen dituzu eta horrekin kanta berri bat sortzen da. Eh, eta claro, musika honetan eh, edozei musika estiloa erabila dozu, erabila dozu rigia, jazza, funkya, punka, elektronika. Edozien estiloa, eh Ekarri aldozu gure, gure estilora, eskin jope estilora mm. aldozu. Eta oso gara iona izen zan, e, oso talde onak ilten ziren, e, orokorrien, e, kanpotik be, e, e, ezkerra kezman aldot, ba, otxe, gara hortan internet dinon ez zeuen, edo, hasi izan orduen, baina gauza zan gaur da, orduen, oza, zintziren gauza gau. Osa, diska bat lortzi eta hori zen, eh? genukagun moden hori. Osa, diska bat, deskargatzi esan, lokura bat, ez? Da beti izen da, babai, eskuzeskuko jarraitzen zabeen ondinon, punkatik, eskuzeskuko gauza bat izaten musika, ez? E, garai, honetan arte, internetak gertu arte. Orduan, be, oso polita izen zan, talde asko zagutu, jende asko zagutu, mm -hmm. zeian bizin, jode, eh, bat zen maketaren beha lortu edo, hori, ba, ba, bilboraian bizinen edo beste hirietara edo zaragozara eta musika lortzeko. Ezan gaur bezala, ba, bueno, dara eko zula mobilen da oso ondo dagoela, eta ezkertzen dela, ze musika askotara eltsen zara gaur egun, helen ezin zen duen musiketara heldu, ez? Eta eta hori, ja murgildu nintzen jihopa, eta batez be, Eh, Nip jihopa egiten egiten do, zue, dut edo, bueno, hazin nintzen egiten baina ni benetan nengoen beste roi batien sartuta ni ne nengoen jaz munduen sartuta uh -huh. guztiz eh, eta, ba, bueno, ni disfrutatu dut, eta jarraitzan dut, disfrutaten musika hone horretaz be, bapillo bat ez, izan aldot da gehien entzutetu da musika hazin nintzen hori ba, ja, joatene ba, ba, egazteizko jazaldira donosti eta horrelako, eta Badan bezala, ba esaten dozu bezala ba hip eta mundu gustu dago dala jak ez da ke un negro con cadena de su eta ez da horrela, ez? edo esaten dozu e, punk eta ez pentsetan dabie punka diesela la apoyas record eta jazta. Yeah. eta hori vale. aparte da estilo asko, ez? Es? eta zein elektronika bezala ba hip eta be jazan, ba hori hori geltatu ez da berdine hasi ntxela murgiltzen eta eske ni da banikoa hasi san zabaltzen hondinon gehiau eta flipatzen Zein suinarekin, zen frilazarekin, e, zen, zen biboparekin, edo pilo bat estilo. E, Brassband estiloarekin, gaiena mentze durango genukago nea mama Luisa Brassband taldie, mm -hmm. bebai jotzen zabilea hori nubar zaseko doñuak eta gero ontze dauz bebai irunian broken brodez e, taldie, ozak, sea, beti jendi ezagutzen eta eta musika ezagutzen, bai, bai. Mm -hmm. e, bitzala rekords e, dizketxea sortu zen duz, eta hor zukaipatu e, zun guzti hori izlatzen da, ezta? Bai. Denetik, bai, musika, denetik, edo, experimentazio leku bat da. Experimentazio leka, leku, eh? leku bat da. E, ze berez, e, bizalat sortu zan bimila eta meretzian, sortu zan. E, lenengo diska kaleratu zana, ondo goratzen banaz, kaiadobro diska izen zan, eta nik, eh Sanberdo te aurretik eh, ademaz flotaldi eh zeuela, eta ademaz flotaldien ba zer rapatzen zabien eh ademaz, nera naize mm -hmm. eh Cycle Flash patxi, Lagune eta DJ San dihitsaki eta nikite niu ni tuen instrumentalak eta baina bueno taldie besagertu izan ahentze jo genun eh jorretako <laughs> jorretako lehengo gazetzien yeah, eh? el Perlo Crew taldearekin eh, eta jode, dela urteak, vamos, pillo bat, <laughs> benetan. Ba, ba iba, benetan ogi, benetan. Bale, bat izen, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ogei bat, bai. Bueno, eta hortiz gero e, nera nahi zentaldia ez egin zen, eta, bueno, aperatani jarraitzen gen musika egiten, eta kaiadoborose, gukri gura izena kaiadoda da, eta sortu gendu nez ez berarrapeatzen, eta nik instrumentalak egiten eta jaba ba pizka bat bizinoa be hasi izan e, aldatzen eta bueno nik be hasi ja daramen urtia pintxetan ese musika egiten eta genukagun horrelako sesio bat ditzen zala ensaladia grup e, pizka bat tortzen nire gusto guztiak sartzen dituen sesionetan mm -hmm. osea gaur egun be nire sesioa jarraitzen da horrela izaten oso ekletikoa kentsunan dozu ja zaentzulan dozu hip hopa e, funkya kumbia Entzun aldozu punka, metela ja ez, baina, bueno, baina, uh -huh. ez nahi dutxut ez dala bere zorrelako sezino, a ber, bizalate, ez dala dia grup sezinoetan, txu jaten zinen eta edo zingau zapazatu alzan. Eta hortik ez dakizena, ba, bueno, bizalat, bizalat, bizalat, eta bizala sortu zen 2008 meritzian, ba, hori lehenengo referentziarekin izen zala kaiadobrotzekoa. Bai, bai. uh -huh. Horren... Eh, da, niri betianik eh, atentzioa dituotan gauza bada, eh, einbat eh, Afrikarekin eh, eh bai. lan edo beizet jatorri afrikarreko artisteekin, es, eh, ez dakit, eh, Ganflow Gaston Onzo, eh, bai. Sinua bebai. bai. zergatik, eh, eh, bazterreko musika edigunena kartzeko asmo bat da hor, edo moduko, na, izalako, da, Es uste dodote, eh, ez dakit, ni naizen moduan naizen moduen aitsalako da, ez dakit, eh, beti izendaz eh, esponja bat, beti eta beti egon las gauza berriak e, ikasteko beti izan zen zabalak e, gauza berriak ikasteko ta ta e, ba colectivo africarrarekin e, undela urte azko bea sinitzen ja beraiekin e, elkarreko esperientzia keukitze eta gogoratzen das gu genukagon e, estudio bat estudio baten geuden eta lokal baten genukagon e, iditu rekord zen mm -hmm. zegoen mm -hmm. e, Zornotxara aldu baino lehen. Eubatik, eubatik zornotxara hortzara... Bai, Zara hor bai, zar Antonio. Bai, zar. hortik, bai. bai. Eta hortxe, e, lagun batek etorne zan egun batien, e, lau edo bost beltzekin. Ozea, uh -huh. ondinon ezan, e, gaur egun dan bezala begauzie, bai, jo keze, e, uh -huh. ja, elkarrekin bizitzen garela, zan, oso arlaru ez, eta kostaldetik eta... Eta ba, ziren ba, superraperoak, tipuak, eta... Uh -huh. Eta roiue, ba hori, ba, zin nintzen nike musika jartzen, ba, tipua flipetan, hazi ziren rapeatzen, eta be berai bez, beraik dakarretik, da, bueno, dakar, senegaletik zetez datoze, eta uh -huh. eta ben flipatu nebantz, klaro, e, azteko senegal ez dakizun hon bez. <laughs> yeah. Ose, o sea, Entzunde bai, baina mapan ne bai gero kostau Afrika bai, behien dauelako marrueko, eta gero Afrika baina amentxe, gaur egun uste dut bet ez daki gule oso ondo, nundau zen gauzieko katu tabez, oza, bueno, bueno. argita garbi eta joe, ba, ziziren kontatzen ba hori, zelan eh, Senegalen hiriburuan bakarri zeudela igual ez dakit eh, mila eta piku talde bakarri jiljoparenak eta zelan bizitzen zan mobida hortzen ikasi nintzen flipetan, ez? Eta beraiek be ba, etorri zen ba, piloago guekin, baina ondien ezekiten ondo zelan metrikak egin eta bueno ba pizka bat eh nekiena edo erakutsi diet eta aldauena e, lagundu diet eta beraiek be niremondi dat ba hori beraztasun bat musikan be bai, mm, bai. E, musika afrikarekin, orokorrien ez mm -hmm. bakarrik fijopa eta hori Eta, bueno, ba, ya, badana bezala, ba, ya, azten zara beltzekin ibiltzen eta azten zara gehiagoik e, jakitzen, ba, e, igual elkartzen zara bebai, Marokoko jendearekin, Argeliako jendearekin, mm -hmm. e, Sudamerika, Ipar-Amerikako jende, jendearekin, eta, ba, bueno, ba, eta dana musikari esker. Mm -hmm. Ez dana lotura beti yeah. izen da, batez behi hip-hopa izen da, igual, nire bizitzan e, multiculturalagoa sartu dauen musika edo jendi, ez? Mm -hmm. Se bai eh, izan eh, da Jihoparilotuta torrida ba hori. E eh, ikastea pizka bat be E, amendi kampo jendieda huela beste gauza, beste modu batien egiten baina, bueno, elkartzen gaituela hauze eta hauze hizkuntza unibertsala da zu, zoi eze estatu batu eratzen lusia jartzen duzu instrumental, jhop instrumental bat mm -hmm. eta segiduen jarriko da norbait rapeatzen, mm -hmm. berdin da hizkuntza. berdin da urletzen dozun edo ez hori flowa, hori roiue badeko, unibertsala da mm -hmm. burua mugitzen badozu, jazta, berdin da izkuntzan dauen de. igual mm -hmm. beste muzika ez da gertatzen ain beste, ez mm -hmm ez da kit. Bai, pizkalen zo, eh? ba, bai aipatdu duzu, eh? dagoen zuretzako be askatasun bat egin zure hiphopak hori. Bai, bai, askatasun bad da. Bai, bai, bai, bai. bai dela hori be azkatasun sunoreke ah. mungotzela bai. bai, azkenien be, ba, bueno, ba, ez bakarrik musikan, zelan bizitzari begirata, ba, bueno, be, be, be, burua zabaltzen dozu, mm -hmm. asko eta eta igual ba, ikasten duzu beste beste problematikak edo beste lekuen dauden gauzak ez bakarrik, jo que se ikusita zelan beraiengandik eh, kontautak, es. Bai. Mm -hmm. Bai. Erto, ba 5. kantuan zaingo dago? Bai. Bai, bai, bai. Chango Chango el mio cocan come te di stramati <tipasarra> dit <tipasarra> dit dit dit dit dit dit dit dit garren eh, proposamenitza, eh, güne eh, la, proposamen las hecho diciendo me bai, bai. eitzen dan proposamen bat, ez? Bai, ehause eh, taldie Kamal, Dias Joseph David eta Kamal Williams, 10 diesbi musikari, Inglaterrako eh, batezbe Londresen kokatutako eh, musikariak eta eh selgateke karri dotao, Zer, niretzako, o sea, jasa bebai, oso, o dugun moduen, oso oso Zabala da. Eta jarri aldo txut, baina kutxuneko kanta asko daoz. Baina hauze da gaur egun e, jaz arloan gustatzen zaidan estilo gehiena edo edo iruditzen jatan propuestarik e, berlitzaiean ertaiko bat, ez? E, hauze da dies da jende oso gaztie, dieso eta piko, eta marre inguru dagoen jendie, da kalea mamatu dagoen jendie, mm -hmm. e, beste estiloekin jaio dan jendie. Hauze jendie jaio da jajip joparekin, zoularekin, Jaio daia beste referentekin, ez? Uh -huh. Eta ikusten da egiten dauen musika, ez bakarrik musika, enzitzen estetika, edo zelan mugitzen diezen edo zelan diezen be, ikusten da hori desberdintasuna ez? E, bates be, esan aldot, niretzako onts mundu maian, dauen e, e, jazz generoa egiten dan lekuriko berena, e, Inglaterra dala. Eta bates be, Londres. Londresen dauk gaur egun, e... Propuesta daos, baina millaka millaka, propuesta dauna pasada, selan eiri batien egon al dizea propuesta, eta danak dekie punto, punto berritza llebat. Uh -huh. eh, asko sartzen dabe rollo africarla, eh, lehen begiten zan, es? Baina, hauek eh, ja sartzen dabe, es bakarrik eh, igual hip hop soñuak eta... B ba, bate, baterietan eta bez, batez behin nabaritzen da, e, Dranan Bay eta horrelako estilo elektronikoak, Dranan Bay Jangel estiloak, e, laurogeeta hamarleko estiloak e, bogan zeuden estiloak, batez be Bristol eta zelan gaur egun eratu dabie zen, eta saltu dabieez musika beste musika mota batzuetan. Eh, igual eh, Betico Betico bateri esaten dio zu eta ta esaten dio hau ez da. Yeah. Es baina turistagas. Bai, baina eh, badana bezala, o sea, eh serda jazza edo serda, jihopa edo ba, bueno, nos vera sentitzen da buena, es. improvisazioa da, eh metrikak zelandauen niretsako jazza da, jazz oso oso modernoa. Eta benetan benetan eh jartzen badoze, gogelatzen badoze London Jazz Scene, The Relacoso zer, Ikusiko su bat talde eta talde oso, oso oso oso interesgarriak. Uh -huh. Eta ez ba pizka bat lotzeko elektronika, hip hop, jazza edo ba, bueno, taldea aukeratu ba, dut bakarrik eh diskause kaleratuz habe, gero bakarka jardaitu dabie beste proiektuekin eta baina bueno, e, Polita guztatzen jatena da gaurko musikaria huetan e, be asko mugitzen diesela beraien artien tal eta eta hori da jaz, e, jaz poso bat, ez? E, jazan badakizu jansesion batien ezara talde bat izaten, azkenen edo nordoi eber mm -hmm. instrumentoarekin eta grabatzen dau eta jotzen dau eta jazta eta huetariko musika asko improvisauta da berez mm -hmm. ez deko estruktura bat ez? azten da bie ba riff batekin bat bat azten da improvisetan bestie jarraitzen dio eta bat patien bat kanta bat sortu dozu ez? deko zu eh, baten bor bat eta hortik kanta sortzen da ez? eta jihopan be ba igual, a ber, musika estatiko bat da beste rollo bat da baina be hori rolloa lortzen da beste modu batien eh, Instrumental on bat eh, lortzen da hori rollo hipnotikoa lortzie Ez doti notikoa izan nai, es izan nai bat, como es da que trance de relako, que si te fumas un porro flipas el relaco se osed. Es atendotori lotzen dituz hori segundak esan aldozu. Egonaldas 20 ordu entzuten hauese uh -huh. loop, hauese break, que que es que es da es na se aspersen, ¿es? Uh -huh. Hori belotuta, lotuta, hori nik uste dut Jhopa bereganatu dauen e, jasatik bereganatu dauen rollo bat dala, es. Hori rolloa ez dakit. E, bai, erripika korra azkenen, bezala, e, baiasie frillas bezala dala oso lokoa, o sea, dauden bora ke gertatzen, baina ez dakizu ondo ze gertatzen ari dan. Es, bueno, ba Josef Kamal niretzako da talde bat, bere bakarla, oza, e, topatu eta entzun ze, ba, da Dana Azueda una pasada, uh -huh. bai, Benetan. Bai. Hementatu duzu, esan, eh, eh, bueno, Yasak bade eh, edo bai musikalize ke Alkartze Q e, musikaliz bai. Berdiniak, e, proiektu Berdinietan. Bueno, aube, zuen kasuen eh izan aldian gauza bada, es eh, bai zuzenekuetan, bai eh, diskuetan da, bai, bai, bai, e, bai. Oso presentatu da zuen eh, Kolektibotasun hori Bai, Naz, bai, Nazqueta eta kolektibotasunori be eta pff, eske Nik, e, ba bueno, hibilbidea entzun da, funkatik eta, ba bueno, eta loio gaztetxeru eta dana, beti zen naiz e, hori loioa guztatu zaiz, ba, beste, <coughs> balkatu, e, beste, beste pertsonekin lan egitea Eta beste ikuspuntuak ikustea, beba, a ber, ezke, benetan, zen lor rolin, izango da la poia, baina bontatxain beste urte, berdinekin berdina egiten, Badaki ikero beste beraien ber proiektua dekiela, ez? Baina, esan nahi dut, eh, ba bueno, nire, nire buruan ez dara sartzen horrelako hibilbidei luze bat, ez? Horregaitik, ba, bueno, ba beti, eta gainera... Baori, beti soy jende jende berria ezagutzen, musika be aldatu da, panorama be aldatu da. asko, nikasi mm. nintzenetik, hijopian hasi nintzenetik, asko azko aldatu da panorama, asko asko aldatu da kontsumi, musika kontsumitzeko modue. Errazago da bata bestieekin elkartzea eta bueno, ba, pizka bat zen barruen elkartzen garen jendi edo danak behihopa barluen dekogu horrelako ikuspuntu ikuzpuntu esberdine baina bueno eh gauza begiratzen ditugula pizka gutxi gora vera berdin uh -huh. es eh, uletzen dostezu horregaitik elkatu gara osea bai bai asko bai hemen hau bai jauso esni ya terminado de cheinbertan ese jose neni bai bai bai bai bai christopher hoyo he montado beno <risa> Esa es la verdad, espaldi, a espaldi, a espaldi, es una verdadera que no pasa con el concerto a ti. Ni que no hay que hacer con el concerto a ti. Eh? O sea, yeah, Público eh? <laughs> eh? de ti, pero es una verdadera que no pasa nada. Cristo en Jaya, ¿eh? Va, va, yo soy de gozar. Lo no ve todo el rígido, banda de la fanática, vean salas, verán, le Acabamos de flipar, chen de abuela, chen de todo, de cosas de videoclipas, de cosas de aquí, se le dan en los dos segundos con ser tu, es que... Inmenes, vamos, vamos, vamos, vamos, sin ser un vamos, un de la gicha, si gana ver vídeo, a que ni que botadizupillo a tu, te música de giten eta zaten zaten, ba, bidea, bidea, eta ni bidearena eta inuiz ez jata gustatu. Gaur uh -huh. egun, gustatzen zait, eta gainera ondo pasatzen dote egiten. Osa, ez que, antxerki magozku bat da, uh -huh. ez? Uh -huh. Ni beti, behu be, bilina munduen zartute, eta berti guztatu ja, eta horrelako roiuek. Eta, bueno, azkenien, ba, balantzan duzu pertsona ja, eta, eta ondo pasatzera, azkenien. Ba. Uh -huh. Ni korrazarako naho amen, eta musika egiten, na ondo pasetako, hori argi, oso argideket. Ez baina ondo pasatuko, ez nabena egingo, ez. Uh -huh eh experimentatzen eta kolaboratzen eta bueno eh, eh ni komendantzen dot zure musika entzutea eh, interneten plataforma en Platafarma de Talentabar. Bai. Sí, eh musika entzun leke eh, eh, eta ez da gutedes eksperimentazio kolaborazio horretan adibidez ba Padirekalde batekin Bai, adibidez bai, batekin, ez? Bai, bai, bai, bai. Bai, entzun gai da, baina gero aparte, berekin emanaldia peinduzu, ez? Bai, eh jo, bitxu, aztuta neuken tio, ehia da. Hori ba, beste proiektu bat izenzan, oso proiektu txuloa, pizka bate Jihopatik eskapatzen den proiektu bat, baina bai latuta dauela ze Speaking Wall eh E, generoa edo pizkabat lan duduguna ez e, hauze proiektua ju bosekaitza deitzen zen eta proiektu horretan geuden hiru pertsona, e, oier florez e, artista plastikoa durango kue e, padirrekaldi, daslea bueno, deustu kue, baina gaur egon ja durango kue zenalda, <risa> eta neu ez, eta bueno, padietanik ja aurretik laguna kinen eta bueno, babeti kainak hartzen edo asteburuan eta beti ekartzen edo jo, noiz batxeo zein bidogu, noiz batxeo zein bidogu eta gainera niri bere poesia eta asko guztatzen jata. Ezo mm. zerein bidogu. Eta egun batien ordela horrela ba, musika egiten, e, pizkabat rollo elektronikoago bat, ezain jihopa, eta nengoen ordela ez dakiz ere, eta justu nengoen bebai e, e, irakurtzen e, esprai, bere esprai e, liburua, liburua. liburua eta hasi nitzen irakurtzen e, beren poema bat edo idazla idazla bat eta hasi nintzen irakurtzen eta ez dute hostia, haue se guapoa, guapoa, padiresanio, oi esu. Hau se hein bi dogu, es hein bi dogu, hein da. Hau se hein bi dogu, hein bi dogu, hein bi dogu eta bueno, ba hasi ginente ginen orrela, ni pasatu nion instrumental batzuk, e, nik aurrez ikusten dituenak bere testu batzuekin eta bionartean landu lan gendun, ba zelan Ze, klaro, berazaten da, sabena, bebai, ez da berdine e, musikabarik edo rezitatzea e, forma tradizional batien edo ja musikarekin egitea, ja beste bat da. Eta, bueno, ba, hainbeste, hain, hain, hain kanta batzuk sortu geinitugun eta, bueno, kanta hoiek, azkenen vinilo batien bukatu zabien. Mm -hmm. e, Zazpipulgadako vinilo batien, gaur egun uste geratzen diesela salmentan bos kopiado, eh? Oza, abizatzen <laughs> dot! <laughs> <laughs> Zegero ez da gongo gehiago, eta dekona, hor geratuko eta zo vinilo txuloa da gainera. E, lau kanta osaturako osaturiko vinilo bat, eta, bueno, beste batzuk egi gaintugun. Eta, orduan, egiten genuna da, zuzioneketarikoan San performance baten moduen. Ordun, Orduan, e, genukagun e, showan lau bo zei kanta adostute, eta beste guztia experimentazioa zen. Uh -huh. Ni hartzen daben musika, eta padi hartzen zaren gure zaren horretke eta egiten saben, batzutan obetotitzen zaren, beste batzutan zarlau, baina egintu egin guztiak desberdinak izan ziren. Uh -huh. Eta batera, oier florez eguen marlasten. E, mar eta, ba, bueno, eramaten zaen e, lienzoak eta roiuek. Eta, eta bueno, ba, e, kantak eta botatzen genuen artien, ba, orgu da piko zaio bat ziren, eta beragoten za margosten, eta. Eta, hain bat kontzertu egin eman genitugun, eh? Bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ostia, segize da. Azuten euken, eh? Ba, bai, bai, bai, bai, bai, beste proieto poliz bat. E, bai, niri gustatzen jatela... Zelang gauz askotan nauz hartute beti gustatzen jate proiekto txikizekek, osan nahi mm -hmm. dute ba hori baigual lau kanta zortzie ez dizka luzie kaleratzie asko kostetan dago eta impplikazio asko egonbi da horla etik itxi nituuen taldiek eta, <laughs> yeah, eta eta hau yeah. eta bakarka bueno jendiarekin egiten du lan peiorekin egiten do lan, anflorekin, buruarnekin, Enbiogu beste taldiekin, baina, baina ez horri rojo talde, talde, talde, talde, yeah. beste dan ezin izkoa izango zan beste porretu guztia garatzea. Mm -hmm. Eta bai egia dela, piloa gauzotan dauela sartute. Hori beti. Benzalada. Ah. <laughs> beti esaten doto ingurtien gauza gutxiao. Be ingurtien gauza gutxiao. <laughs> Eta gero beti etortzen da zeo zer, eta... Vai, eta eta gero eta gehiago. Bai, <laughs> baina ezke... Ezke meo almanbo, ti. Ezke meo almanbo, horrela gara. Oende alo batzuk lehenko, entratu dugu, durangaldeko kopla txapek eta entzan plateruenan. Bai. Eta ganeon ginen bai alkarrekin ez... E, e, bueno, ingin duen lako experimentu bat, ez? E, kopla eta musika e, amagiran muguan jarri gendun. Bai, bai, bai, bai. E, Ez, e, hori eta gero be urrengo urtien beste bai. gauza bat e, soltatu zan, bueno eta hortik proiektu solteak eta gauza solteak adibidez e, nire bueno, Inglaterna bizitzen den lagun bat bere e, karrelako finalean begin bizaren audio-bizual gauza bat eta musikanik egin egin eban horrelako uh -huh. e, gauza soltatu eta e, asko, uh -huh. be horrelako gauza uh -huh. soltiek eta bai, uh -huh. gero pilo Or bat rekopilatoriotan eta Hmm. Hor, eh, bertso kopala, bertsoa gaipatu duz, eh, eta peio bera bertsoa mundu tibator, ez? Hori zelan dator fuzio hori, gainera peioa do, ez? Hor, fuzioa bai da adina arena, ez? asko da, fuzioa Bai, fuzio baitxu, ba, oso erlas, e, nik peioaren aita esagutzen daben, e, jaz mundua gaitik. Eh, ba bueno, ba e, lagunak enuzkagun eta, uh -huh. eta noiz bat eh batien edo ba edo eta eta lagun batek esan izan ziren, oi, patxiren 6000, así de la RAPHen, ez dakizet, eta joa, bere eraman aldo su su el batien, eta ez dakizet ani. Ya sé, ese madul ulte deco, ¿ves? O guey urte desde Joder, madre mía, el típico trapero, tío, me cago en la madre, está bueno. Otxe, larga que botache, es larga botache. Eta, eh, eh, eh, eta egun batien, egun batean eh Patxi dekin, Peioan aitarekin eh pisiname, koitsitxeneman, eta egun batean jaoltse izitzen zaren zerrana, es eh, eh aldageletan, ots, pelota, si oien ese mía, está como eh? vale, koitsinche bueno, vale. Egon telefonua eta etorle zara egunen bat dion e, Eta bueno, nik beti horrelako e, ba, rapero berriak edo ezagutzen ditu da nien, bat biti iten ba, Lokalera etorri egun horretan geuden bau grabatzen eta nik beti egiten doa berriña. Jartzen doa musika eta ematen dizun mikrofon eta eta zan, bueno, rapero ezara, aber, ikusi nahi dut zer iten dozu, nez? Yeah. Ja, ja etorri zainien, ja, izen, ja ikusi nien pinta eta zanen, bale. <risa> eh, Interesantea ja. A ver, interesante dirudia. Ja, Tengo filtro repasado, eh. Filtro repasado. A ver, a ver dan. Ez? Eta hasi izan rapeatzen. Gainera hasi izan rapeatzen euskeraz eta ja gutxira gelditu nada eta zaren, ber, zu. Nundik diketen, nun dikateratzen. Sara se de universotik eta digo eta Et, norekin erlapeatzen dutzu, bera e, ba, lagun batzukin, eta quadrian, eta kuadrian batzuk ez dakitea erlapeatzen durala, bez? Dio, tira, ez hau zezin da izen. Eta ni beti egiten dute ba berdine, ez Dekete horze karpeta bat, pilo bat instrumentalekin, uh -huh. eta norbait berriarekin da guen, botatzen dio karpeta, igual deko zuz, eunda piko ritmo desberdin. A ber, amen dikizio zer hartuko dozu. Eta azizan lehenarekin, Eus dakite errez izen zan lehenengo kanta edo Eta izen zan una pasada Eta jasi ginen, ba hori bueno, ba, ba, Ezagutzen, uh -huh. elkar ezagutzen Eta, eta elkarrekin musika egiten uh -huh. Eta bueno, hamentxe gauz ya gaur egun eh, Diska balka leratute Bideoklipa uh -huh. Ehin biogu proiektuan bebai dau peioa dibidez uh -huh. Eh, Brokemen salaz proiektu anbi bai dau peio, gauza gehiago grabetan, eta, bueno, bai ya... Eh, Bizalaz rekordzeko, kide bat da, vamos, pa, vamos. ya gauza parien, ya, ni ya ez dutagintz. Bai, bai, bai, bai. Ba, ondo ikusten bauzua, azken nongo antzungo dugu, eta gero ero aprobatea itxikiten dugu. Bale, mm -hmm. eh, oso, eta... oso ondo. Oso ondo, edertko. This one is hot and sizzle mm. get up in it start a rub get the watch stop my roll up big wheels like a keep your ass caught that it got the dill low custom 22 what so you say what third row square tens i let the bass hit so they were in sold out rolled out tint the windows with a hydro cloud Big trucks, What? best when it's cold What? out Hit me pullin' up in front of your house What? When I hop in, it gets to the top end All cheap niggas, keep it out We go here, another chapter what? I ain't licking what? no neck, no back Fair get my nuts, my sack Weather in my truck, my pack what? My thug niggas what? know what I mean A live bitch, what? that's what I need what? And I ain't about to spend what? no money on her what? Nothing more than on her what? To this and I'm running on her In yeah. a minute what? I'll be coming on her what? That's it, what? like that quick what? dat shit. Zaigarren azkeneko proposamena itzua zer zer da Jay Lip. Buah, auseda la puta bomba. Amentxe da, oza elkartuta e, nire hip-hopeko bi produktore gogokuenak. E, Mal lip, gaur egun e, bizirik jarra dagoena, eta jay dila, ba, bera, ba, hile gintzana, solitzarrez. Mm -hmm. Eta, hauze da, vamos, ez es la fantasia erotika, vamos, de, de todo produktor. Oza, hauze izen da, hauze dizka izen zan, laputa bomba, oza. Eta, gaur egun, nondinon jarra hitzen dago izaten, e, super freskoa. el kartu ziren... E, E, J-Dila, produktorea eta bebai MCA eta Madlib, produktorea eta bebai MCA eta horrelako nazte borra zagat egin zabien eta atera zabien J-Lip, oza, de J-Dila eta Madlibeko izenarekin eta proiektu horretan batak besteari bostatzen zion e, instrumentalak, zein rimak, orduan batak egin e, kantabako itza daba igual bata instrumentalak hartzen badau, beste errapeatzen dago eta alderantziz, koraboratzei gutxirekin gutxiko bat Baina oso oso potentie. Eta amentxe dao niri gustatzen zaidan e, hip hop estiloa geien, esponenteen geiena, da, samplin estiloa. Mm -hmm. e, gainera 10 e, bitipoak sampleatu da biela, edozin musika, bota dabiela biela orduak, e, e, diska dendetan detan, hortze digin egiten... E, Atza marlak zikintzen dizi viniloak bode topaten, eta nik beraien gandik asko ikasidote esampleo munduan. Nik be, a ber, nik esan aldot beraien estilo, e, eze estilo, hazi beraien bere estilo bak, bakoetza dekie, eta nik gaur egun petsetado nire behaideko dala baina bai musika egiteko modue, es? Mm -hmm. e, nik elektronikatik hip hopera pasatzerakuan be, e, nire equipo nire produzio ekipoa asko... E, Azko, txikitu, txikitu ez, eh, geitxin aben, es, lehen euskanez sintetizadorea, kajader ritmos, ez dakiz erpillo bat, eh, atxi perl, ez? Uh -huh. Eta gaur egun, eh, pare bat makinia, bueno, deket, eh, MPC-a da egiten dudan makinarekin musika, da MPC Music Production 7 da akaiko bat, eta hause sampler bat da eta kajader ritmos. Deket, eh, eh, MPC Bosmilla, ez eh, bosteun. E, Mila eta bimila eta bosteuna Ordua. da Bata gainera bosteuna pilarekin funtzionatzen dago Eta kalera atera dot eta hori Eta gero deke sintetizadore bat dekodala Bokoder, dala analogikue eh? Mikrokorr bat eta, eta horrekin niten du musika guztia Eta gero nizampleatzen dut bai da hori roi igual pizkat purista De bakarrik vinilotik zampleatzen dut Nik azi eran beha horrelakoa nintzen Baina bueno, gaur egun Eh, nahi dudan musika guztiara eltseko edo, ezkezin da biniloan ez dauelako, eta tontokeri bat da eske, nien, ba, bueno, nik, eh, edozin lekutatik eh, zanpleatu dut, zanpleatu dut eh, telefonotik, zanpleatu dut telebistatik, youtube-etik eh, berdin jata oza, eh, edozin, edozin lekutik eta gainera be gaur egun bek, eta hauek lantzen duten gauza bat da, da hori eh, lo-fai soniu edo bebai soniu zikina ez? Mm -hmm. ez da hori roiue Eh ba, entzuten badozu Kanye West edo Jay-Z orrela korra peruen daudana entzuten da supergarbi eta superondo ondo eta da ana da ondo nivelauta, hose darlo io punkiegoa, ez da mm. da filtrauta, soñua, igual ez da ez da ona, ez baina mm. baina emoten dauena energia eta sensazioa eh Nire izateko moduarekin eh, asko asko doiye, eh, hori rollo punkia edo edo du Josef hori hori rolloa, ez. Eh? Bueno, ni gabe egun eta auza izango da ze lehen txemearekin egondaz eta beti botatzen dit berdina, Nik esaten die punkia naizela eta bera esaten dit esets. Eta esaten ditak ez do zula esaten gero elkarlizketan. Saren ez doa esango, ni punkia naiz, beti senden punkia eta berdin da Suritsura zelaku den edo egiten duzu eh, musika atitude bat da eh, bizitzari moduko atitude bat da eta eta ni ni ezatzen punkian az. Bueno, nitas bar egiten da baina hori Ori ja berdin ja. Bueno, bizitza en kontuak dio. Bai, bai, bai. Bai. Bai, bai. Vale, ba eh bueno, dagoeneko dugu. E, gauza askotaz egin duguru nik guztot beste irratxa bat balde egin ez? Egin <risa> e, kantzak zuten eta berbaiten. Patsu. <risa> Patxu! <risa> e, eta, bueno, gure proposan entzungo dugu e, zure e, kantu bat, bueno, zu parte hartzen duzun kantu bat, e, de lotura dekona hori, ez? Ba, azkenengo gara ionekin... E, bai kolektiboekin esplikatuko bat setan zaitzen. Eh, vale, eh, pff, urte batzuk eh jai batien juntago ginen ba ba bueno, eh, Gasteizetik pianar taldekoak, Laguminak, gero E, bebai Fat Fist, bera indarrapeku edala uh -huh. bera desu esagutzen Espainiaguela kula kanta, saidea unos fake Chica. oza, hori kanta, egon bida otze zerrenda guztietan eta gero bai Bilboaldetik e, sabio usoko biz, bebai produktorea Elputo Ior, Goianbego lagune bebai, Kontrakakoa e, Unai Sinua ontze peio, Ganflok, Senegaletik eta bueno, bazkenien ba, piña indogun lagunek gara Eh, lehen esan dudan bezala, ba, musika modu berdina edo antzerakoan sentitzen dugun eh, pertsona garela eh, Pitzetan dugu musika jaietarako eta dala, baina bebai kontzentzia bat eukibar dauela Norabide bat eztesen txun bat eta kriston eh, erramienta dala, gauzak aldatzeko erramienta on bat dala bebai Eh, ez bakarrik ikusten da gaur egon ikusten da moduen ba, musika ezakit, ba, como bakarrik fiestera jateko moduen, legetoian moduen ez que oso ondo ez dut ulertzen zelan, igual jaian egon altzara legetoiarekin eta, eta bueno, ba, botatzen dozuz dantzabatzuk eta ondo pasatzen duzu, baina gero txuretzien sauz musika berdina entzuten eta musikan en beba eta kotxien bebai eta ez dut oso ondo ulertzen hori roi roiua musika bakarrik modo fiestero batien enfokatzi, ez? Eh, musika beste gausetarako dago bai. eta bueno, ba e, Eh, Roio horretan, ba, bueno, ba, kontzertu batean geude, eta, ostia, berri do, junta hubi gara, hein biogu kanta bat denonatien, hein biogu, hein biogu, hein biogu, eta, bueno, ba, hein biogu roioarekin, eh, batzuk elta, elkartu ginen, eta, bueno, hain ba, dela urte ba, batzuk bi iru urte, kardela atu gendun bebai hein biogu kolektiboa zazpipulgadako eh, vinilo bat, Eh batesbe hotse elputoior eh laperuebe eskerraldeko laperue ganekue, agertzen zalako eta bueno pandemiani ilegi e, ileginda bueno ba bitxo ez hain beste eh pandemiani ileginda eta bueno zeran ja garak gen euskaragun grabota bakarrik bikanta ja erabaki genun hori bikantak ateratzie eta ni lo formaton ateratzie se merezi dauelako ta hori Eta, ba, bueno, inbiogu da gure txate eta lagunen eta hortxe gauz beti gauzak egiten, baina gero behi bidetik eta hauze da azkenengo proiektua dekogun eskuartien dekoguna, e, e, Alfonso Areta, Durangon bizitzen zan, Durangotik kanpo dagoen e, musikari bat, Bera eh Ama Luisa Brazbanen join dau. Mm -hmm. Gaur egun bebai Broken Brothers Brazbanen Harley Quinn da hotzea Elicoia. Ah. Bera be kontrabaju jotzen da, ontze bajuen sartu da. Eta bueno, oso relación da ona de kugu eh lagunekara musika's aparte lagunekara be bai eta ba confinamenduan ba berasi sidan e, gausak botatzen, es be, ba, grabatu dut etxien e, eta nik hartune ban, sampleatu naben eta sartu ni hone horrela instrumentala eta botani horetan era. Wow, Au zer da. Wow! Eta ja ba beste gausak <risa> egitekoek egun guzti zen, asi gendu batabestiari, abestiak botatzen, abestiak botatzen, abestiak botatzen, ba deko guz ez dakit, 11 12 kanta ingurua ja den. Eta, ba, bueno, ba, ya gero esan gendu ba, ba, bueno, bera, bere rollo e, e, Brass ja jazz igual brass band, e, eredutik Eta nik ba hori, musika jijopa Musika atik eta Hasi ginen, sortu genitugun kantak Dana konfinamenduan, una pasada Dana telefono mobila erekin eginda O sea, gero ya grabatu dituguz estudio uh -huh. Eta bera, bera Eartuzabena ardura Bientos, e, edo, ba, bueno, ba Trompeta, tromboiak eta Berak egin dauz arreguluek eta beraldetik kontrolatu dauz musikariak eta ni besta ez laperoak. Proiektu honetan dauz altute peio, dauz altute gun flow, eta dauz altute dilti moio piarako taldekoa agasteizkoa. Eta, ba, bueno, nik lapera kontrolatzen ditu eta bera musikariak. E, Hauze proiektua, kaleratu nahi gendu, hoi gurteko urtzeko gurtadizka azoka, azokan. Mai, Baina, bueno, ondinon bukatu barik dao, uh -huh. eta 2000 eta 20.000 eta 20.000 eratuko da, proiektu potentiena da. Eganera izango da luzie, viniloan aterako da, oso ondo zainduta eta bueno, espero dugu datorren urtien ba, hainbeste bolo eta gauzak egitea. Ja zigara horrelako experimentuak egiten, eta nik uste dote aurrera eh, doiela. Momentuz bi kantak aleratu ditugu, bata videokliparekin. Eta, bueno, beste guztia dekogu sortze eta dekogun ideia pizka bat da izango gara kantak galeratzen segun grabatzen dituguz izango gara kaleratzen kantak pizka bat bebait e, aldatute gaur egungo diskan estilo azelandean eta ikusita, xe claro. Eh, ni beti be, ba landu indot gauza, ba, lehen ba, lantzen ziren bezala, ateratzen denun eh abestibal adelanto, beste bia besti eta e, beste besti bat eta gero ya ja vinilo edo lan ateratzen dune, osorik. Klaro, gaur egun dana estan da gain da. Gaur egunez dies diska ateratzen ateratzen dies kantak hmm. eta right. igual de kosunean kanta batzuk ba diska batia saltzen dituzu. Right. Nik ez nabo salo horrekin, de 15 ni gustatzen jata kontzeptu bat ekoten diskak, es ez izatea eh abesti bat izatea, es. Uh -huh. Ordun, hauek diska daolan dute diska ba, kontzetu moduen, baina bai hango garela kanta ezberdinak ateratzen diska kaleratu arte. Ze bai egie dala E, azkenien, musikarien patiak grabota deko gule, baina rapperen partie beti kostetan da, osea, rapperuak normalien los tienen bastante bien gordos. Eta da beraien atzetik, hamentxe ja puia botatzen dobe bai. Egonbida beti beraien atzetik se beti dau super okupautak, yeah. eta ez da ki nibe, osea, eta ez? Baina bueno, horretan gabe gero be kolaboratzaileak egongo dies eta beti kostetan dau gehi hau e, gausak aurrera ateratzie. Baina bai, auze da la proyekturik organikoena. Uh -huh esan aldot, eh, se daos proiektu barruen, eh, proiektua garatu duguna, gara Alfonso eta Alfonso da kontrabajoa eta bajoarekin, nina o MPCarekin, baina gero dekoguz bi trombonista, bi irutrombonista, nazgoboratzen orain, bi trompeta, eh, dekogu helikoia bebai, oza sea que, Vai. a ver, da kozalko eh? bai, mm. dan, eh, zuzenetara zuzenetar, eramateko, eh, kozalko dauen proiektu bat, baina nik uste dot, Eh, oso desberdina izengo dala, ez bakarrik esaten dut hip eh, hopan bebai, euskalaresian egindako hip hopan bebai eta euskalerri mailan orrelako gozarik nikuste dut ondino ez dala kaleratu. Mm -hmm. eh, gainera hizkuntza desberdina daus, de kosu wolof, de kosu frantsesa, de kosu euskera, de kosu gastelera, eh bai, ensalalak itsilena eh, ba. ah, ba, bai bai bai bai. Babetsu, eh, kaleratu genduen videoclipan adibidez de kosu SMC Dekosu lehena usteo dala, e, bai, txikos roto dala iruñakue. Mm -hmm. Bera de bebaida jotzen dago e, tromboia e, broken brodestaldien. Mm -hmm. Gero buruarin, bebai, seberiokue, euskeraz egiten dauela. Gero dekosu ganflo egiten dauela guolofen. Mm -hmm. Gero peie euskeraz. Gero dekosu zein e, zanbestie. E, J.L. Arch erder euskeraka botatzen ditula. Eta nor faltatzen zai gehiago. Eh, ah, fat, fi, fat fit ez da proiektu honetan, es jo, baznaz gogoratzen horrein, baina bueno ortsa kanta horretan, sei, sei benzi dauz, eta bai, una pasada bai, bai, bai, bai bai, bai itxura nadeko, itxura nadeko bai. erto, ba placer bat, itxura bai, berdien, eskerrik asko zuei eh, durangotik bai. Bai, bai. Bueno, no, aprobada jorratatik, bai, está. Bai, erdia jorratatik, bai. <laughs> Eningurutik está. Bai, bai, erdia, erdia manpatetik jorratatik, bai, bai. <laughs> Así que, bueno, a ni beti esaten dut eh, eta besteguneko kontzertu hamen esan hemen, jorretan eh, beti gauza ona gertatu jatela musikal. Uh -huh. Zein hori, eh, punkatik, ba, baitzuk Asparra taldearekin orain dela, ba, ez ba, dakizen baturt, pff, ba, 31 urte edo uh -huh. ez dakit, orain toindela... Pio bat urte, amentxe igual pizka bat hasi mobi die, eta gaur egun azkenengo kontzerta al-mondo be, amentxe izen da, baina eske bidetik be, amendik egon diez ademaz flow, eta hainbat bat proietu dezberdin, ozak, beti... Bai, pintzatzen begon zinen, pintzatzen, amentxe, izurretan be, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Que, bueno, beti lotura, ez, dakabrati eh, al-monte... <risa> <gül> vai, vai. Bueno, batzamu, da buen placer bat Eskerrik asko Eskerrik asko Broken Salat, Summer Delight ekin dugu do... Horren garte no. Venga Jau, jau, jau, jau, jau Estoy flexiando bajo el sol por toda la calle Everybody love the sunshine como a Su sori me está tirando y él no lo sabe. sabe Chico roto está en la casa, ya tú sabes ya tú sabe. ¿Sabe? Te lo traigo friends like a Durpecari Secuestrando flows como aquel pelotari Oh, el verano ha llegado, baby la esta fuera mueve tu body Hold up! Stil orte pillo, abdaro atlantzen Boxo lari bat de salais pillo Técnica finzen, estética esmétrica sainzen Suemo vida orias que enfine Itzura baitzen so yeah. da posse's da ki londa cose ni seguite mado gu argheta osen ma kayo a moste me my brother it's broken figo parimo the best in fuck whoa summer light status oscuro i want to be alright whoa summer light e gan gute kingola mosto high whoa summer light status oscuro be alright whoa summer light Moskow Hype Ya, voy rulando como Snoop With my diru on my mind Rolling street, edes eh, juizan patxaran Superfly, superhigh, les tumbo como urtain Me de sus 90 fueron Silviazain Ni gramis, ni mamis, solo un parker en mi barras como tsunamis, ah, mis enemis Más gas, más bas, más gas, más clas Siempre para adelante, jamás echarse atrás Durangalde kousain txarrenetik antatzen Kozokiak bata bestearen azpian jartzen Ataraiztas uso zerrain in my fucking fuel Líquidoak urbat emadazu hori esan hain cosedo no sedono gordeta gauzalizuna Bistuan, tu antsio ririkesba osunai juan engona sorruan serdiño su kadana lupas begidats en suas o ez es espero i serdi kontua Could that something like Sados gur neki want be all right Could that something like Egen gude kimola mosto hai Could that something be all right Could that something like Egen gude Gaffers, traje de banyos Brokensala niggas, sop is bro No tense a Rap, supandana and, and girl, supalayan No dirabula twaia, neste campo de batalla Yamal sweet silent, no tepale la crema This floor is fire Leenda de barrio, reventando el parque Atzoeko udak, zirena zidoago Eguzkitan jolaz, dena dati karatago Gaurkoak berriz, dira mingo chago Eguzkitan edaten, trago tras trago Illo uh -huh. man margo, kontu feliz berano Tuto nero, dena beltxe ikusten dut orain tagero Uda eldu da, bero, bero Beti beran Dubai, baina bueno, baina bueno Uda, zamer de laif Zatoz gurekin be alright Uda, zamer de laif Egan gurekin bola mozgo So really be alright. Ula, summer delight. Egen gureki molamozohai.